Roger Cunill i Roger Marín. Home, padrí, volíem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu a la dansa disabtes de 9 a 11. Capit, sí? A dilluns a divendres, de 12 a 5 de la tarda, Era Vinil. Els millors èxits musicals de sempre a Radio Cornellà. Era Vinil. Sabeu que és el jazz? Si la vostra resposta és sí, el programa Corna Jazz us encisarà. Si dieu que no, Corna us ho farà saber. Una hora del bo i millor del jazz de tots els temps. A Corna Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Cornellà.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 Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, para todos ustedes, dúas oriñas de radio en galego, para que disfruten coa nosa música, coas entrevistas, e eh, coas novidades que nos chegan dentro de Galicia. Como sempre sabemos, presentamos o equipo, hoxe estou sozinho, so, so pero quizás o mellor o noso amigo Fernando eh, Armando, perdón, estará a outro lado do fio telefónico cando intentemos comunicarnos con él, porque está hoxe de celebración. Bueno, o que vamos a facer, eh, como sempre, darlles gracias ao noso técnico, porque gracias precisamente a Xosé de Cast António Castillo, isto sai en, en antena. Mm, eh, como sempre, o que facemos é eh, intentar eh, comunicar coa primeira convidada, coa primeiro convidado de hoxe, e eh, poñamoslle música. Vamos a darlle adiante esa música que sempre ten preparado noso técnico arriba Entra esa y el sol vainos es un crisol de azor O meu soporte Sobe baixa o sal Caio chan O mal e a vida Vai na saída E assim como hacer por las costuras Queridos entes, xa temos outro lado do fio telefónico a primeira convidada de hoxe. Eh, Trátase de unha grande, mm, de Cedeira concretamente, unha grande mm, personalidade no mundo da música galega, Guadi Galego. Moi boas tardes, Guadi. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, Benvida, vida, moitas gracias por atendernos, Guadi. Eh, parabéns e felicitacións, posto que eh, temos aquí xa en Barcelona, non? Pois pues non, chego mañá. Ah, chego mañá, vale, vale. O caso, o caso é que eu queria dar información a todos os nosos entes de que mañá concretamente no casinet de, del Hospitalet ti estarás aquí, em, eso, eh, celebrando con todos sí, os que se acheguen eh, ese concerto extraordinario, que, no que as costuras tamén estarán presentes, non? Sí, sí, ali estamos preparadas para fazer as, as nosas costuras e máis imersión, é dicir, que xoarán todas as linguas da península Eh, tamén pois parte do, do noso traballo costura. Costuras. Parceiro en Festival Barnasáns Trio, non? Si. Sí. De verdade que últimamente o no idioma, e as grandes eh, artistas que temos pois están de noraboa eh, e eu envío che parabéns e as felicitacións correspondentes, posto que, bueno, pois estádes eh, de noraboa, non? Bueno, si, sí, estamos pasando unha una etapa doce dentro da música galega, ¿no? están aí estas xubegas que se posicionaron nun, no máis alto, ¿no? Y hai xente que levamos pois pues, moitos anos traballando nisto e seguimos que eso xa é como grande éxito claro. e poder seguir facendo a túa música eh despois de 25 anos que le eu Pois xa non me podo queixar claro que si, sí, ti e máis outros o sea, detrás de ti me parece que o vinte tantos tamén virá a ses precisamente aí a hospitalez o sea que... ah, pois que ben, non sabía, non sabía é xeñal, maravilloso xa sí, sí, bueno, so des persoas as que admiramos e ademais ponemos constantemente aquí na nosa emisión humilde emisión de radio en Cataluña pero bueno, os, os galegos de Cataluña ou os galegos do Mediterráneo eh, acabámonos de ter representantes galegos de, de grande prestixio Bueno, eu creo que todos os países teñen os seus representantes e, e aman aos seus a xente que fai cultura, ¿no? na na súa lingua e, de, e dentro da súa identidade e é o o máis maravilloso que hai moitas linguas moitas culturas e que nos podamos sentir identificado como estas. Bueno, eu dicen que eras de de Cedeira, non sei se me oh. me equivocei, pero que, creo que sí, porque eu quero facerme eco disto por, por o feito de que precisamente nós o noso programa eh, temos a sorte desde o ano pasado, do último trimestre do ano pasado, pois dende oh. o Radio Roncudo reemiten o noso programa a, de, de 12 a 1 todos os domingos. E entondes oh. para min é unha honra e un placer enorme pois saber que a tú voz vos se sentirá precisamente en la costa de la muerte. Pues sí, a verdad que que sí. Dende, dende aí ata a Costa da Morte sí. Sí, sí. Pois iso pois oh, temos un correspondente que é Óscar Rey e entonces ele mm. cada vez que, que fainos unha pequena mm, crónica semanal eh, falando de, de actividades e cousas que, que suceden na costa e ao mesmo tempo pois despois ele recolle todo o que nos eh, emitimos e despois mm, eh, reemíteno como che digo, os domingos de, de 12 a A Para bien. min é un Para nós, Concretamente para noso programa É, é un honra enorme Saber que Que bueno Pois, pois eh, Guadigaligo tamén se escoitará mañán Ai, genial Bueno Contanos cu cousas da das costuras Porque ese último traballo Que ti uh. Xa falamos del noutra ocasión Pero Contanos o que vas a, a Intentar Darlle a coñecer a, a todos los Asistentes Vale, pues mañana íbamos a hacer un concerto especial Porque eh, vamos a trío, normalmente le vamos banda de seis aquí en Galicia Pero salir fuera de seis es muy complicado claro Entonces estamos haciendo fuera de Galicia eh, un concerto especial Que son eso, canciones de immersion y, y de costuras mm. y, y nada, vamos a trio con un guitarrista y, y Roberto brandal Que toca sintetizadores, es decir, acordeón sintetizado mm. Y yo leo piano e voz y facemos pues bueno, un concepto bastante curioso, no ten unha parte máis íntima que a primeira parte mm. y e despois ten unha parte moito máis entregada, moito máis pop, bueno, o que o, o que ese, o que a a nosa música, no ese pop que galego con, con moita identidade e que y que a xente que nos coñece poisis pues, eu creo que disfruta plenamente no como digo eu veñen estudiados da casa porque as cancións se as saben xaes xa sóan <ríe> então bueno venen como un pouco a disfrutar de momentos. Claro, ti tamén disfrutas eh a tua, te, a túa o creatividade, ¿non? Mm. Que, bueno, eu re... disfruto, eu creo que son a que máis. <risas> de desde de feito sabémolo por la música que podemos escoitar de ti. Escoita, ta, aparte de eso, bueno, sabemos que tens muitísimos concertos a partir de de neste ano 2022, eh, par, acabas de de de por lo menos estás en Bilbao, ¿non? no mira, pasou que Bilbao e Vitoria, que eran os dos contratos que tiña hoxe e onte, mm. e eh, suspendéronse por restricións de Covid. Vaya. Entón estamos aí un pouco fastidiados, si sí, porque tiña iba a ser Benre este sábado, iban a ser Vitoria Bilbao e e Varna. E ao final pues, nos tivemos que dar xo con Barna Pero bueno, non pasa nada Porque parece que o ano vai ser un ano bonito Tés... e, xa, e xa recuperaremos o... É unha, unha xenda bastante ampla ¿no? despois, de, despois de aquí de, Despois de, de, de, de, Barna, de Barcelona Barna Sánz pues, eh, A Valencia, non? E outros xe Logo vamos a Valencia E despois empezamos a xir a Galega Eh, en marzo comeza, comenzamos a girar aquí eh, para rematar esta xira de costuras, para rematarla en septiembre. Pues, ah. faremos unha paradinha dunhos meses antes de sacar un novo traballo. Mira, acaban de, de, de enviarme un, un, un whatsapp por parte ah. de, de Máximo Felipe eh, eh, de, de Mercedes Taracido, que son ah. de Cedeira. Eh, mandan xunha ah. felicitación. Felicitacións para Guadi. De parte de Mercedes Taracido, eh, eh, de saúde, eh, moitos Ay, pues, parabéns. Ai, pois moitas grazas, que, que emoción. Pois pues, nada, van para la unhas apertas. En Suiza están, a verdade é que bueno, te sentimos nos satisfeitos por o feito de que, que, que nos escoitan, que é decir que facemos o programa e algun escoita nos como, como mínimo, sí, ben, no? de, de verdade que estamos encantados coa túa participación de hoxe, eh xa sabes, desexamoste moitísimo éxitos, a verdade é que o, o queremos que o Dixen, eu dixenche a micropechado que precisamente as Rosalieiras, que son é un grupo de cantareiras da Asociación Rosalía de Castro De, uh -huh. de Cornella, pois están interesadísimas en achegarse aí, posiblemente eh, se, se den a conocer conhecer eh, eh, e, bueno, e ao mesmo tempo pois, eh, imitan a, a tua forma de cantar un, un un chisquiño, pero de verdade que estamos encantadísimos de, de saber que, que ti estarás aí que por certo non se prodiga demasiado a, a, a presencia das artistas galegos aquí en Cataluña, non? Bueno, nin dos artistas catalans en Galicia, no? entón, ao final, eh, temos... eso é un A ver, é unha das danosas temas mm, con este concerto, pode vir aí a Barna Sanz, é que artistas catalans peñan a Galicia, porque eu creo firmemente en que as periferias mm. e o intercambio cultural é eh, necesario, enriquecenos, eh, únenos, claro. como une os povos e o xeito de bueno, de, de disfrutar das nosas múltiples músicas e culturas, e é algo que temos pendente, mm. eh, pois, pues, como, como decían as, as, as panxogueiras, non hai fronteiras, no eh, E y sí, eu, sí, sí. Y eu xa o dixen en esa canción miña Fronte, Fronteras, que canto en catalán, sí. eh, que mudamos fronteiras por ton, por, por pontes, no e eh, a nosa asignatura como como como povos de, de España mm. e... Eh, a chegarnos os uns aos outros claro sí, que sí. Eu, a ver, eu puño en valores o feito de, de, de ese intercambio tan importante que se fa en, entre grandes artistas como vosotros eh, comentaba tamén iso outro día hai, hai un, poucas semanas o, o Xavier Díaz que eu tamén aquí a Tradicionarios que, que por certo, bueno, que é esporádica a participación galega pero que sí. fainos a nos pois, sentirnos máis galegos ainda gavámonos de que estedes por aquí por certo, con tanto concerto ao mellor non che da tempo de, de ir preparando outra uh, edición de outro disco, non? Bueno, esto un iso é dicir, estou traballando en cancións novas, eh, tampouco teño data de saída hmm. é dicir, a miña idea é en setembro darme unha parada hmm. e ao mellor sacar pois, sacar a mais a primavera do ano que ven o mellor no 2023 sacar a primavera, máis ou menos Pois, de verdade que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe e a túa participación. Eh, vamos a intentar eh, achegarnos aí para eh, non somente aplaudirte e saudarte personalmente, sino tamén para que eh, disfrute, di, disfrutar do teu exitazo. Muy vamos bien. a despedirte con, con música túa, que, que temos aquí tamén o noso técnico por aí en antena. Graciñas. Moitas grazas. Non, non, te, con, non, non te incomodamos máis, Guadi. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Un placer chao o se gusta revolución vista en roupa que vida te agacha en o seu silencio escutando este no seu son Xamos a peza de música de Gudi Galego que acabamos de falar con ela e todos lle a benvida ao noso correspondente na Costa da Morte Óscar, moi boa tarde, Óscar Ola, moi boa tarde, que tal? Estou gacheros con Guadi? Eu sou perlimo, eh? <risos> pois pues si, sí, estivemos sí. falando con ela porque mañan, mañan ten aquí concerto precisamente en Barna ah. Sands e entón, ah, pois, pois, bueno, era a ocasión, máis, a ocasión máis axeitada para poder falar con ela eh, ah. desechar de todos os éxitos posibles, non? A ah é de eh, eh, unha delicia é unha placer poder contar con, con, con artistazas como ela ¿no? que ademais é unha auténtica revolucionaria e visionaria na música galega dignificando a música do país e sobre todo abrindo as portas a esa normalización que vos teño contado moitas veces ¿no? que, con todos os respetos a folclore galego que está aí e estuvo durante moito tempo pois pues, eh, a música galega abarca muitísimo máis igual a mozo en cada tema que compón e, sí, e que sí, nos canta xa lle dixemos que, que, que mañán escoitarase tamén na Costa da Morte a súa voz e que gracias a vosotros pois pues, isto <risa> sí, ten, ten maior difusión a verdade é que para nos é un placer e ela, pois pues, tamén enorgullecese de ser desa de <risa> non zona, non? xa sí, sí, efectivamente, bueno pois pues, xaúdo vos desde Boiro, xa non desde a Costa da Morte xa se un me un pouco de máis po... Sí, estou aquí con un partido de baloncesto dos, dos nenos E vale, vale. acaba, acabamos hor de finalizar Así que estou aquí desde Boiro Que toma agua a terra Para, claro para sí. pasar a sú parte de toda a información da, da costa Así que, vale. se si queredes comezamos Claro, creo que sí te, eh. Como te quieras Cando quieras, sí, sí para Bueno, que... pues nada eh, A primeira noticia que me gustaría recalcar Fundamentalmente pola simbología que, que está tendo É que En Corme aquí na vila de Corme, onde é un dos sitios onde se emite tamén o programa, pues, se están poñendo en marcha un proxecto de recuperación dos muiños eh, uh -huh. da, da, das parroquias aquí de Corme. ¿no? Sí, sí. O, o bonito desta situación é que son os propios veciños, non hai nadie detrás, senón que pu pues, eles poñen uh -huh. un pouco recursos e o, o traballo. e, bueno, incluso publicaba en Facebook esta semana un vídeo en como se ve chegar a auga por primeira vez despois de 30 anos aún deses moinhos e, eh, bueno, o seguinte paso que nos dine é que, bueno, queren que, que moan outra vez e, e darlos a coñecer entre os escolares da, da zona para que conhecen un pouco primeiro, a arquitectura en galega do, do século XX e como nos las enseñábamos naquela pues para, para ter pan, por exemplo non sí. ou outro tipo de claro. de productos que, que nos chegaban a través da freña non sei que vais para a ser interesantísimo <risas> e importante porque o, o darlle valor o noso eh, eh, o que mellor podemos facer claro que si sí. e sí, sí, ademais a Galicia está chea de moinhos obviamente pero moitos delas xa pues se foron se perdendo abandonando sí. e que, que de alguma maneira xurda este tipo de iniciativas eh, pues, é todo un símbolo, ¿no? tendo en conta pois pues, que bueno, os propietarios veces son un montón de familias que se ponen de acordo para, para poner en marcha todo isto é pues, eh, eh, creo que é ben interesante Claro que sí, sí, sí, e bueno, un valor en que digo, patri, patrimonial do nosso sí, sí, eh, Efectivamente, sí. eh, temos tamén que comunicar de, de unha triste nova porque Tupa un dos grandes trompetistas de, das orquestas galegas que aquí nacido tamén en Corme, eh, bueno, vecinho de Corme, que incluso chegou a ser concelleiro do, do Partido Socialista no concello de Ponteceso, eh, fallecía onte, e, bueno, hoxe tamén eh, o sepelio, e, bueno, un montón de xente está transmitindo, sobre todo dentro do mundo da música, da verbena claro, galega, claro, claro. pois o seu pesar polo falecemento de, de, Tupa. de Tupa. Así que desde aquí tamén aproveitamos pois, para mandar un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 Bueno, sí. eh, se deberían poñer de acordo os partidos, a veces é complicado, a veces é moi complicado, claro, mas, pues, claro. eh, por, sí, sí. por unha razón ou por outra pero aí queda un muxía, en Ponteceso cousa pues, aprobaron o eh cobato de calidad do alcalde e eh, este ano se si vai a ver plan xeral, e no resto dos concellos cousa pues, aprobando sin problemas, antes facío tamén Laxe e y...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 Eh, cada vez eh, hay menos médicos que quieran optar por él. Eh, esto al final redunda en que zonas pequeñas se claro. están quedando sin este especialista. Sí, ¿no? Y esta zona, concretamente a zona de, de Moixía, de Umbría, están tendo bastantes problemas y la veciñanza va a salir a Rúa para protestar claro. eh, en este en este sentido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 que dan na xunta para que non está a convencer moito a, as, as familias daqui da, da, da, da Costa Monta. É, é lógico, que se reclame un servicio que ten que, ten que existir. Sí, sí, moito. Sí, sí, é sí. outro, outro problema tamén derivado da pérdida de población quizás non se está chegando eh, noutros dos servicios que na outrora fora puxante na, na zona que é o Instituto Social da Marina, como van saber... Ah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 aí esa ese esa proposta, digamos, que falamos desde que. Sí, sí, sí. eh, eh, despois eh un pouquiño para comentar vos xa dendo plano cultural e medioambiental, eh o, o Colégio CEP de Cabo da Area de, de Laxe, a través da Asociación Mar de Fábula, hmm. siguen eh, pues, eh traballando nessas praias, recollendo pues, refugallo das playas, concienciando os máis novos de todo o que vende o mar, que moitas veces non é só lvo, é, é, é, é unha cousinha ben interesante. Tamén desde o plano ambiental, a xunta, de que trauxo tamén bastante crítica, parece que vai recurrir a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ao redor,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 un unha pastelería que se chama Pan de Juego pues ah, sí, sí, resulta, sí, sí, que fue, resulta que foi seleccionado por, por, por bueno, por por Madrid, é finalista de Madrid Fusión. No, Madrid Fusión, efectivamente, recollíamos esta semana na Megan noticia en que pasan a costa. Si. Sí. Eh, eh, bueno, eh si sí, é importante tamén entonces, desde entonces... o punto de vista da gastronomía seguimos tendo eh, bastante repercusión repercusión y claro que é importante tamén que o destaquemos aquí efectivamente. Pois eu quero destacalo porque precisamente quedei con el para poder falar no na outra Radio Amiga en Radio en Radio Sanbu precisamente o xoves para que nos comente a ver como como chegou, porque xa é a segunda vez, me parece que que que para poder para participar como finalista en Madrid Fusión. A verdade é que el dice que bueno, díxome a mí que pechado díxome que que debe todo a súa mãe, a señora Carmen, que foi ela que lle enseñou, eh, que lle dixo, "Bueno, pois este obradoiro ten que seguir adiante", e el, pois, coñeulle da tala visión que está tendo un exitazo, non? Si, sí, eh, falávamos en outros programas tamén do pan, de, de panaderías en Fisterra con, con bastantes premios tamén ao redor deste produto, co cal sabedes que en moitas cousas si somos potencia, si se, eh, de forma humilde, pois pues, de, de decir que hai xente pues, con Con unha potencialidade Terrible na, na costa Que bueno, moitas veces queda eclipsada Porque ao final somos xente do rural Xente mm. que claro, se si claro. non temos estes, Estas voces como é O caso da vosa radio e das nosas radios Pois é difícil. É difícil chegar, entón, bueno... Pues, bueno pues, como, que... como mínimo, como, te est como estás te dicindo, eh, como sí. eh, decimos, ¿no? o o, como mínimo fal falamos deles, eh, pónse sí. en valor. E o feito de que se fale delos quere decir que existe. Se si non se falara, non existía. Sí, sí, sí, está claro. E, <risa> además, todo o que hoxe se conta na radio se espallle muitísimo gracias a, a internet y sí e é interesantísimo que, que vos o, o recollera estamén o calme me gusta me enche de satisfacción e vou a escuitar puis eh, con moito con moito atino a, aquí ao señor trillo porque realmente tu má home Pois pues vale, eh, mandolle todos os meus parabéns e eh, eh, felicitacións uh -huh. e éxitos a ese, Igual que o, a ese outro que dicías ti Me parece que era unha panadería, agora non me acordo Germán, me parece Sí, panadería Germán, eh... efectivamente En Fisterra que ¿Qué, qué? que ten esa cantidad de premios enorme Pois pues, bueno, eu creo que xa o este día Do bon pan, eh, como, sí, sí, Como vayamos así, calcar a panadería que empece a cocer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 Como, como sempre tamén a vos por atenderme e a seguir medrando veña, moitas gracias despedimos con música como facemos sempre veña, hasta, outro, hasta o sábado que ven boa... que teñase un boa fin de semana el entorno, la ciudad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 un suicidio de un mortal que muere por azar sin mortal un fanático que ve su vida y odas o comienzo de un final que todos algún día tocarán la bandera sin quitar que onde a media está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 a de a la maldad el impotente contenido las mentiras que se guardan que te acompañan cada día las promesas que se van mejor no fueres nunca prometer los vinos el champán los licores de aguas prohibidas hijos que saldrán En protección desde el bar de la esquina los cachorros que traerán La luna llena y la vacía Os pecados implican Que en su momento no quisimos confesar Fueron parte del alcalde O sentido a nuestras vidas Vamos a baixar a música, que é que estamos a escoitar hoxe, que estamos disfrutando dela. Guadi Galego é unha persoa feiticeira. Pero temos outro lado do fio telefónico no noso compañero, que xe non está aquí nos estudios, pero él sempre participa connosco en todas as cousas que facemos. Moi boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulo, e a toda a audiencia, moi boa tarde a todos. Benvido, eh, estás disfrutando dunha tarde de lecer. Bueno, me parece que comezou esta mañá, non? Si sí, sí a, o día xa es comezou esta mañá, porque tamo falando concretamente desde Monistrol. Carai. Sí, sí, xa vamos carón a, Corne vamos carón a Cornella, e sí, sí. entón, pois... Pues, pasamos un día un día fermoso de calzotada, Caray. de baile cara eh, eh, de visitas sí sí fizemos visitas culturales también. Uh -huh. como pasamos por Guisona tuvimos también en Solsona visitando a catedral pero non tiñamos o obispo que se casou. <risa> bueno, bueno non, bueno. non estaba, non estaba. <risa> non estaba para pa saudarvos, non? <risa> non, no, non estaba para saudarnos. <risa> bueno, e, bueno. Entón visitamos tamén outra igrexia, que antes de chegar a Sorzona, uh -huh. que se chama Igrexia dos Milagres. Ajá. Uh -huh. Eh, algún milagre pode facer co co co con vosoutros ou co coa foto xa che enseñarei en Photoshop se tivemos ali algo que o lle dicía Amparo e dicía lle Tou rosario, que camines que teus <ríe> Bueno, a celebración de calçots por, pois pues, non sei, por por la asociación de donas de Cor de Cornellà, non? Eh, eh? sí, sí, por la asociación por la de Cornellà por las donas. Pois pues hai que darlle unha felicitación, vía aí a felicitación correspondente a Amparo, que é unha das grandes organizadoras sí. ou por menos que está aí no medio dalles, nosas, pero nosa, sí, nosa sí, parte sí, sí, sí, eh eh bueno, o sea, a seguir disfrutando. Que máis, máis nos parte de de Cal algo de, de carniña, non? Algúnas costillinhas. Sí, había sí, carne, carne, mortilla, botiparra, digo, polo... Despois de segundo. E que os calzos como non me gustan, pois... Pues, <laughs> pues, comín ensalada. Da Dar-lle máis o, o, o asunto... Carníbero. <laughs> sí, sí. Moi ben, moi ben. Pues... Pues... Visita, visitando esta esta igrexia hmm. eh, das Milagres, que ten unha... Eh, Ve do ciclo do século 15 máis ou menos a súa santa mm. e tepois xaría na catedral de Solsono, que tamén a fondo a visitar preciosa donnda Saxa, mm. Pois eh, lícha chamañi, Eh, la la merxé, Pero vindo xento Carmen. Eu como lhe dixen Elía, unha señora dixo si que pode dicir o que quera, pero estea vindo xento Carmen que ten cous escapularios. Moi ben, ti coñeces do asuntos religiosos bastante, non? Si. <risas> <Sí. risas> É unha das cousas que me gusta, pero non porque sea fanático religioso ni nada deslo, sí, sí. no, é por interés, é eh? claro que sí, además para, sí, para aprender a mellor fórmula é esa, é, eh, interesarse e ler. Eh, que sí, claro. Exactamente. Claro Despois sí. tamén pasamos por a veira doutra capela que é que está nun montículo que se chama unha capela que é, é dedicada a San Gabriel. Ajá e bueno, bueno. hai un eh, hay, oh, paisaxe aquí, bueno, encontramos de que aquí os pinos que hai que son parrochos uh -huh, uh -huh. pois pues moi enfermos, todos teñen pero vamos, tan enfermos vaya, sí, vaya sí, pues sí, sí, sí. hai que ter, pero... si sí, tiño logo e entón pois os campos tamén hai que tamén necesitan agua, por culpa que nos fechábamos tanto de uh -huh. pois, pues, cando íbamos percorrendo sitios e eh, o desde solzonetos entón, tamén necesitan visitn auga que sols a partir de ahí Foi un sitio precioso pre, Previsitalo, pasar un día entero visitado e todo eso eh, como chicía No comento pois non tiñamos sois popos para que nos saludara polo menos hmm. <risas> Se, digo, no, eh, que le, eh, le voy que o meu, meu lado. Pois levo a Maribel Casabella. Ah, sí, sí, sí. Eh, vai nos dicindo, o obispo fai nosa bendición como os, como, os, eh, como os ingleses que bendicen en serie. <risas> vale, vale. Bueno, case que Cornella para las Donas é eh, a que organizou todo isto, pero parte da Asociación Rosaria de Castro tamén está aí, non? Sí, sí, sí. Hay unha parte tamén, o Antonio Díaz, e despois había outra asociación que tamén é de Cornella e Cornella estaba en pleno aquí por este sitio porque é onde comemos os calzós en un hotel que se chama Camp... Campich e ah. entón é que é un complexo turístico de Campich e tamén moi ben ali foi onde nos cantaron as cantigas preciosas onde tamén bailamos un pouquiño. E tomamos café e eu tomengo un licor reguida verra que ele está mañe orujo vamos, aguardiente mm, mm, mm. pero está moi bon, si sí. todo está ben sí, sí. xantar de calxotz acompañado de carniña e, de, e, e para ti de ensalada, non? si, sí, si, sí, sí, para min ensalada, si, sí. para min, sí. min algo máis sí. <risa> moi ben, pois Máximo Felipe tamén, Máximo e Mercedes mandanxe un saúdo cordial Pois, mandei a eles tamén que, en fin, que o pasen o mellor posible. Eh, xulio, pois, eu desde aquí, pois, agora vamos, vamos por a estrada, carón a corren e xa, e entón, pois... O xoves nos veremos aí tamén vale. en San Boi. Si chegas con tempo, aínda che dou tempo, aínda che dou permiso para que veñas por aquí a saudar a todos os ointes e seguidores. Bueno, bueno que, que teñas unha, unha boa viaxe eh, seguir disfrutando con esas compañías tan agradables que que que tendes. Veña. De acordo. Unha aperta grande una, una, Armando. Unha aperta unha aperta a toda a audiencia. Moitas gracias por participar hoxe. Veña. Taloño. Ta Ta chao, chao, chao. Vamos a despedir a Armando con otro bocadillo de música y seguimos, ¿eh? Ochicembe no Que custe do seu mão mundo por i amor ser Dios un todopoderoso so queríate. Oh momento de lucidez contigo a tobar una salida a s nurnas retiradas. unha creación busco nos vacóns valeiros en cada estación pero que outro ten nunca sou en ver o que os outros ven sou sangue tentar escribir con letras e abaquet programa, descarrega já a aplicación gratuita Rádio Cornallà iPhone e Android. Al podrás escultar, compartir e descargar. Ara, ut tens més fàcil camai. Gaudeix da Rádio Cornallà quan vulguis al teu mòbil. Cinema des del Galliner, els disabtes de 5 a 6 de la tarda a Rádio Cornallà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat i informatiucomarcal.com Notícies, entrevistes, reportatges, agenda No et perdis tot el que passa al teu voltant Ara, la informació del Baix Llobregat Al teu ordinador o dispositiu mòbil Informatiucomarcal.com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 peza sirvenos para dar entrada ao noso colaborador eh, amigo, grande, eh, que se reincorpora despois dun de tempo de descanso obrigado, que, mm, para participar novamente con nos outros. Moi boa tarde, Xulio. Eh, pois, pues, efectivamente, a veces na... Naiteu ve ranos para atrás, eh, non queda máis remedio que facer aí unhas reformas, pero pero bueno, xa estamos encantado de estar de novo aquí en, en Radio Cornellá colaborando coa coa asociación Rosalía de Castro. É encantado pois de saludarvos eh, Eh, ah, ya, supoño que paredes ah, por aí Armando eh, ¿no? oxe, oxe, oxe Armando ah, es, foi a unha excursión que tiña programado, ah, pero tivemos a, a sorte de que precisamente en Dalí, de, de Monistrol, chamounos eh, tivemos a ocasión de, de que nos explicara a súa faceta de, de oxe, delecer de, de, de, de calçotada sabes? Oh, né, <ríe> este álbum o logo... tempo Sí, porque eu teño un vecinho ali catalán, eh, desde, eu nunca probara as calçotadas, ata que chegou el, que eh, enseguida que atopa calçots, que non é tan fácil por aquí, sí. pois eh, xa nos está avisando, eh, e de vez en cando, pois, bueno, a verdade é que me, me encantou, que eh, faille a salsa que prepara e tal Claro, claro, casi, Una... casi é mellor tomar a salsa co pan que, que, que non o sí, calso sí, sí, sí. De verdade que sí é un, un lecer, bueno, e además estamos no tempo deles, bueno que, que moitas gracias por, por acompañarnos, porque votábamos no en, nos, votábamos no en falta, pero tamén os nosos seguidores que de vez en cando pues, alguns deles preguntaban, é do por onde ando Xulio, que hai tempo que non nos escuitamos Bueno, eu sempre que podía tamén vos, vos escuitaba e seguía tendo noticias vosas, non? Eh, bueno, pues mira, hoxe non estou como casi sempre en Conbarro viñen aquí a Coruña sí. porque penso que o 20 de febreiro aquí no Teatro Colón sí. una, eh, Carolina Ladrischini que toco violon, violonchelo e Damián Hernández, pianista También. van ofrecer un... Bueno, É un, un, un proxecto que se chama El violonchelo en tiempo de Gauss, aquí no, no Teatro Colón. É un proxecto que aborda algunha das obras para violonchelo e piano escritas nas dúas primeiras décadas do século XX, tomando como punto de partida as aportacións do compositor coruñés Andrés Gauss Berea isto eh, será o 20 de febreiro pero teño unhos amigos que os coñecen e hoxe, pois, na súa casa dalles como se fora un, un preconcerto un, pe, un pequeno resumo deste, deste, do que vai ser este concerto, e, eh, bueno, tiven a sorte de que me invitaron eh, eh, aquí estou sí. un placer, Por... non? vai ser unha un, un honra extraordinária da verdad sí, sí. verdade que sí a verdade que sí, Uy. porque son dous grandes músicos no? Yo... e eh, Ter, ter precisamente un concerto en particular para vosotros é eh, sí, música, música clásica unha regalía, verdad que si sí. e eh, bueno, e as eh, composición son ademais O coruñés, bueno, nacido na Coruña, Andrés Ga Ga Gaos Berea, naceu no 1874 na Coruña, pero a maior parte da súa vida, seu, a súa actividade, levou na Cabo na Argentina, morreu en Mar de Plata en 1959, e da que de vez en cando viña aquí a, a Coruña pois dar algún, algún concerto. Foi profesor de música, e violinista e, e compositor, estudou en Madrid e en Bruxelas, e deu clases en Buenos Aires e en Montevideo. Vale. E ademais, compuxo unha lexía para piano e violín dedicada a músico e catalán, a Pau Casals, sí, en sí, 1917. Vale. E, bueno, como compositor, ten algunhas obras que se ve a pegada de Galicia, unha se titula En las montañas de Galicia, Aires gallegos, vale. ten a ópera Amor Vedado, e incluso algunhas están grabadas en disco pola Orquestra Sinfónica de, de Galicia ¿no? e eh, bueno, pois pues ese é o motivo polo que vine aquí e eh, bueno, estes días atrás mira que houve rebumbio co tema das, das votacións non porque xa eh empezando polo tema das, das tanxugueiras e agora polo da reforma laboral, reforma laboral non? que <risas> é apretado os si sí, sí, sí, e así parece que hai complicacións. Por iso que eh, hai que ter moi en conta as protestas ahora da xente maior que están pechando sucursais bancarias, sí. eh, ponendo caixeiros, eh, obrigando obliga, a a facer trámites a través de internet que moita xente pois pois non sabe, non? Si sí, si, sí. e eh... non é só mentos maiores, que, que son no, todos. No, no, calquera, todos. claro, claro, sí. É todo min, todo o mundo, a decir, ti si eh, calquera persoa que, que se chega ao banco, eu eu teño constancia, ademais, de, de que achega ao banco e non queren, queren sacar diñeiro polo, polo polo caixeiro, non? E querense acercar a unha persoa que te atenda e que, que, que te que que che de diñeiro na man, pois non hai posible. E se che o dan antes das 10 tens que pagar 3 euros si, si, si bueno eso é, é increíble increíble sí, sí, sí, sí. e eh, bueno e agora en estes días que están poñendo caixeiros onde pechan as sucursais pero que os está pagando a xunta de Galicia ou se estamos pagando, sí, pagando todo financiando cada un ¿no? de nós exactamente si, sí, si, sí, si sí. <risa> vaya por La verdad menos a verdad é increíble bueno, eh, creo, polo que ven algún día que tivestes aí como invitadas as, as tan xugueiras, non? si, sí, si, sí, si sí, xa, xa, xa por terceira vez falamos con elas sí, sí, sí. bueno, eu a verdade é que nunca me chamou así moito a atención ao de tema de Eurovisión pero sí que me lembro, supoño que ti tamén, de aquel ano creo que fora no 68 cando Serrat eh, ah, sí. re, renunciara a participar no, no festival, porque non lle deix En, cantar, cantar en, en, catalán. En, en catalán o sí, la la la que despois gañara sí, Marciel no? Marciel, si, si, si incluso, pois, pues, el fixera eh, remitira unha carta aos medios de comunicación pues, reclamando en pregar catalán dice el, sí. eu son e continuo sendo por riba de todo un cantante catalán, en esta lingua esparseime para cantar durante 4 anos, un home debe ser fiel a si sí mesmo e a xente que lle é fiel bueno, o, o O certo é que eh, catalán sí que ten, ten aparecido en Eurovisión representando a, a Andorra, non? Sí. Non sei se sabes, porque leín a partir, bueno, as pues, no que sei en estes días, que en unha ocasión estivo preseleccionada para representar a España en Eurovisión, eso sí, castelanizada, peza que la de de de, de Xil Ríos, Tiraré. Ah, sí, Chirarei, Chirarei, sí, sí, sí, sí. Chirarei, que creo que que era que fora escrita por, por Juan Pardo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, Pero bueno, en todo caso pues non non fora escollida, ¿no? Sí. Pero somos único, mira que por exemplo Francia é un país moito máis centralista e porén pois é, teñen participado en, en, en Corso, en, en Bretón, mesmo crioulo mm. antillano, eh, incluso o dialecto, unha vez un, o, o dialecto napolitano que representaba a Italia. Non? Sí, sí, sí, sí. A verdade é que non se entende precisamente esta forma cativa de, de poder de valorar precisamente todo e ademais as bases de, de participación dicen que non debería ter unha un aportación De, de idiomas estrangeiros, concretamente do inglés, se, eh, superior ao 35%, sin embargo, pois na canción seleccionada, pois existe o inglés non sei que fai a participación española con, con, con, con, con, con letra en inglés, non sei. Sí, bueno, Houbera unos anos en que as normas exixían que as cancións Eh, participantes fosen interpretadas nalgúnas das linguas oficiais dos países participantes. Creo que fora ato ano 99, 1999. A partir aí eh, retirouse esa exixencia entón empezou a xente a cantar en, en inglés. Eu creo que o feito de que no 2017 gañara Salvador Sobral con ca canción en portugués a mar pelos dous sí, sí, sí. que, que bueno que fixo que se incrementara de novo a porcentaxe de temas en, en linguas propias, non? Sí, sí, sí. verdade es que bueno, aí está esa polémica seguirá existindo, eh, de, pero parte de de beneficio sacou o, o galego en en, sí. en, en bueno, ese. aspecto, que, ¿no? sí, Precisamente é es que mira, hai Eh, estes días eh, de atrás, iso, se pasou unha enquisa Que de, se realizou entre máis de milleiro de escolares de Galicia eh, Por parte do, do proxecto socioeducativo o, o Son da Nosa Música Entón, fue, levaron a cabo un, un traballo de investigación Creo que foi nos meses de outubro e novembro En varios centros educativos galegos das catro provincias participaban alumnados de, de alumnos dende de quinto de primaria ata segundo de bacharelato, ou sea máis ou menos entre 10 e dezoito anos. E os datos date conta en Un 80% das, dos rapaces consultados confesou que nunca, ou case nunca, escoita música en galego. Mais do 50% nunca asistiu a un concerto de música en lingua galega na súa vida. E un 40% non coñece ningún artista ou grupo que, que cante en galego, non? Unha last... mágoa, eh, non? Si, sí, pero bueno, precisamente, eu creo que estes dias, se si en Youtube, hai cantidad de vídeos de colexios onde os rapaces, Salen. Incluso un de Santiago, que non me lembro ahora, non sí, sei se é Quiroga Palacios, saben os nenos, os cativiños, eh, facendo a canción con linguaxe, en linguaxe de, de signos, non? una maravilla, sí Sí, sí, sí ademais, eh, sí, sí, eu vim precisamente algúnas, a, Algunos vídeos que, que colgaron precisamente can, Cantando e bailando Bailando a peza es, es. De, de terra eh, sí, que, Bueno, que non hai fronteiras pues, que, que en no, realidad eu que faltaron eh, Mira, hai unha iniciativa tamén da Deputación da Coruña que informou do nacemento dun ciclo que chama Pioneiros da música galega mm. son una serie de concertos nos que se van interpretar álbums que marcaron a historia recente da música galega eh, en galego eh, os dous primeiros concertos pois van recuperar discos do, do ano 1977 e 1978. O claro. ano 1977 de Pilocha. Ah, anda. de sí, anda, aquel, aquela que cantaba a, o San Cristán de Coimbra. Sí, exactamente. E sí, sí. outro de, de Miro Casabella. tamén. Eh, mm. Claro que Miro Casabella, eh, creo que, ademais, fora... Hai en Barcelona, onde debutara sí, sí, sí, sí, sí. E, e incluso grabara os seus primeiros discos non? Sí, sí, eh, que... ademais creo que fora influen... bastante influenciado polo movimento da nova cançó sí, sí, sí, eh, sí. e logo tamén tivera moita relación con, con voces ceives sí. pois van a actuar no, no Teatro Colón os douse, bueno, no, xa os douse pilotocha foi e o capítulo, o 5 de marzo, mira, miro Casabella. non? Ademais as entradas son, son de balde. non? pois moi ben. É unha cousa extraordinaria. O mellor hasta se pon, volve, volve cantar aquela de Mm, do meu país ou aquel outra do do, do, do, ministro, que, do ministro, ¿no? Que ministro, por favor, amánime a carretera, que, no? sí, sí, sí, que nin siquiera os porcos poden andar por ele sí, pois pues, creo que van cantar, cantar íntegros os os dous, eses dous, uh, discos grandes é verdade que, eh, eh, el, lo... de que eh, bueno, paga a pena que, que, que eso se ponha en valor e, e, e que as institucións tamén se den conta de que, de que se pode transmitir música boa con os idiomas sí, sí, sí. eh. bueno, non sei se falastes algo, porque bueno, donde si triunfaron as tan xugueiras menos a palabra foi eh, como a palabra do ano, elegida non? Sí. Non sei, porque A Real Academia Galega e a Fundación Barrié promoven dende 2014 a elección da palabra do ano sí, a través sí. do, do portal das palabras. Mm. E, en edicións anteriores pois foron elegidas no 2014 corrupción, mm. no 2015 refugiado refugiada, no logo irmandade, a folteza, mm. deseucaliptización, sentidiño nos no 2020 que tivo que ver coa, coa centenario da, da revista NOS sí, sí, sí. sí. E eh, este ano está pues, en xogueira, non? Si, sí, exactamente E eh, este ano, pois pues, ademais, pues, competía eh, con palabras como resiliencia, vacinódromo e gromo que foron as seguintes palabras máis votadas nun acto marcado, pois, pola, pola pandemia, non? Uh -huh. E tamén impoñéndose a coada, coada que tivo sí. que ver, bueno, coa actualidade, polo, debido á erupción do, do volcánico. Do volcán de, de, sí, de, de La sí. Palma, sí, sí, sí. Bueno, esta enxugueira, cando en a palabra, porque ademais non ven no, no dicionario, no. eu pensei en tanxer tanxer sí, sí, sí. a pandeireta tanxer sí. a, a, tanxen as campas uh -huh. pero non é así en realidade non sei se te desfalado isto é, é un microtopónimo sí. que existe en varios lugares de Galicia, entre eles a parroquia de Fumaces, Fumaces o no sí, sí. Bençá de Riosque de, de onde son Previsario. Aida e as irmáns Olaia irmás, e, sí, sí. e Sabela non? Que sí, sí. Toma... Bueno, pues é, é un, un microtopónimo Eh, pero tam, tam, Está aí, pero tamén aparece, eh, por exemplo, en Viana do Bolo, sí. en Dodro e en Catoiro. É es que podese comprobar no, no portal este de Galicia nomeada, de microtoponímia, que temos falado xa unha vez no, sí, sí, sí, sí. No, aquí no, no programa, non? Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, é eh, unha palabra, ademais, feiticeira, moi moi bonita, e eh, ele... Sí, eh, sabe desde onde ven, eh, ven... Do... porque é un lugar, é un zootopónimo que sinala os sitios onde hai presencia ou abundancia dos... dos teixugos. Teixos, sí, sí, de teixugos. Porcoteixos, o teixugo ou porcoteixo, que é un animal mustélido, xe... que xunto un pouco os armiños, aos londras, sí. ou... o ao visón ou ás as... uh -huh. martas, non? Que, que, bueno, é un animal de hábitos nocturnos, é, un, non, é, é difícil verlo, é os poucos que teño visto é, nas, nas estradas, porque, desgraciadamente, pois moitos pois, son atropelados polos, polos coches, non? Sí, sí, sí. sí é un sí. animal omnívoro que come miñocas, caracóis, verme, ras, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, bah, pues eu non sabía que viña dai o, o nome este de, de, sí. de, de, de Tanxugueiras, que en realidad debía ser Teixugueiras teixu, no? teixu, sí, chugo, sí, foi teixu. unha evolución eh... importante vale. e interesantísimo por darlle coñecer precisamente a toda a xente ese traballo que ademais elas reivindican esa forma de, de decir, bueno, pois pues, eh, era unha zona nosa e eh, eh, que se, se manteña, vamos si, si, si por tanto, si, sí, si sí. sí. Eh bueno, eh, no sé cómo cómo vas de tiempo. Bien, eh... bien. Todo, todo, bueno, aquí andamos, tú... la verdad de es que sí. estoy pendiente de de, de llamar a, a Fernanda que, que, que siempre nos participa, siempre participa fallándonos de do, dos ancares pero sí. eh tenemos tiempo. Dime, dime, Bueno, dime. pues lo rematamos ahí con una con una noticia, se si te parece? Steven aí ata en Canarias e se visitamos a di casa o museo de, de Pérez Galdós, mm. de precisamente en, había unha exposición coa correspondencia que mantivo coa coa Pardo Bazán, non? Mm, pero, sí, pero bueno, agora vou falar doutra casa museo que, que, que non se pode deixar de, de visitar cando un maio occurer, Courel, non? Que é a, a casa de de Uxío Noboneira, non? Uxío, no? sí, que ademais agora bueno, pois conseguiu-se levar precisamente os restos a, de, de Uxío ali, concretamente bueno, sí. Pois pues exactamente, era algo que iba a falar eu xa hai uns días que, que bueno, eh, Noboneira falecera en Santiago aos 69 anos, sí. en 1999 e eh, Bueno, foi soterrado no cemiterio sí. de, de San Froilán, aínda que o velorio tivera lugar no Panteón de Galegos Ilustres, San Domingos sí. de, de Bonadal. Sí, sí. Fueron enterrado en, en San Froilán, eh, no que estiveran, pois, pues, eh, por exemplo, presentes Manuel María, que era un, un poema, e tamén José Manuel Veiras, non? Sí, sí. Pois, pues, como te decías, os restos foron, foron levados á súa casa natal en en Parada, eh. Eh, porque él sempre dixo que quería ser enterrado no, no Courel. Sí. E eh, eh, bueno, foi soterrado no cemiterio de San Froilán, ata que se habilitou a súa casa ali en, en Parada. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, os, os restos de, de Novo Neira foron depositados nun ataúde de, de, de Castiñeiro do, do Courel, eh, cunha coroa de rosas blancas doadas polo o consello de de Lugo, non? Eh, bueno, pois, en eh, un memorial deseñado polo arquitecto Santiago José Aliege, e eh, tamén inclúe esculturas de bronce feitas polo artista Oscar Aldonza. Eh, o memorial é unha placa de Lousa na que se lee como epitafio o xío no boneira poeta 1930-1999 así como o poema do seu libro Poemas Caligráficos uh -huh. eh, din, din os soños e os paxaros a morte non é certo eh, pois estes versos fixarase moi populares ca, nunha campaña de, de Zara que o recollera eh, bueno, deseñar unha liña de camisetas no que aparecían estes estes, estes sí, de sí. de noboneira, non? Mm -hmm. Bueno, pois pues, pues máis nada, xa. Iso te... que, que, que bueno, Pero... para ser o reencontro teu cheio de, de novidades importantes e información cultural con, con bastante eh, contido, non? Bueno, pois pues... que... Digo que rematamos no Curel e pasamos aos Ancares entón. Claro, pois pues vamos a intentar pues con, vamos, con a tentar, vamos a intentarlo Xulio que te moitísimo que teñas unha feliz semana e eh, Intentaremos outra vez conectar contigo sábado que ven Moitísimas gracias Pasou ben ese, ese concertazo Veña. Aperta a todos Hasta logo. Hasta logo. Vamos a despedir a entonces a Xulio Simonco coa música que sempre nos acompaña nesta nosa misión Xamos a música para poder recibir a un grande da nosa cociña galega, un restaurante dos primeiros que recibiron un, pues, un, este Germichelin. Es Chamase Manuel Costiña. Retiro da Costiña. Vamos a falar con do Manuel. Moi boa tarde, Manuel. Boas tardes, como estamos? Ben, ben, Graciñas por atendernos, e eh, recibirános a chamada. Ainda que perdas un minutiños conosco queremos facernos eco e eh, eh, parabenizar precisamente a ese grande restaurante e a ti como, como herdeiro de, de ese retiro da Costiña que acabas de recibir uh, outra vez a uh, Estrella Michelin este ano, non? Si, sí, ben, moitas gracias a vós por... Por, por chamarnos bueno, sí. a pa mi pasión pasión por voso traballo honestidade como dix tu na vosa, vosa páxina e ilusión por mellorar cada día pero hai que destacar unha cosa importantísima que fixestedes mediante, durante este tempo de, de, de, de confinamento non? unha cousa que que doce, unha cousa que ademais pode pedir por se si se meten un, na, na vosa páxina e pedir para para que para que lla envíen a as aquelas persoas que queiran degustar un un voce, un doce extraordinario, non? Que lle chamades sí. costiño tamén, non? Costiño chocolate, si. Sí. Este, este foi un produto que, que naceu nasceu polo confinamento por no restaurante, pois ao final, pues, pasamos casi 11 meses estarrados, eh, por, por as limitacións de movilidade, o noso restaurante non temos clientes locais, son, son, a, a base de nosos clientes é cliente galega, nacional e internacional. É como non deixaban moverse, bueno, pois o que facemos, eu vivo en, en riba do restaurante, que é unha casinha que ten varias plantas, eu vivo en riba do restaurante, eh para co tempo non se fora perdendo, mm. pois, o que decidimos foi baixar para baixo para un pequeno brodour que temos eh, e facer proba xidadiantando traballo para o futuro, non para cando volvéramos poder traballar. En a parte 12, pois surgiu este produto que tuvo moita aceptación, sabendo os anos con el. Mm -hmm. Eh, e eh, bueno, ten pinta de que de que, de que chegou para quedarse e seguir mellorando, claro. Pois, eh, agradecerche de eh, darche unhas palabras por ese traballo feiticeiro e extraordinario. Por certo, ese restaurante é un restaurante de calidade, un restaurante dos que os galegos de, do exterior po, te, temos que gabarnos, porque, por certo, cualquera persoa que queira que chegarse aí, ten que pedir vez, non? Sí, o restaurante é un restaurante singular, porque só ten sete mesas. Eran as mesmas setas que tiñan meus abuelos Fai 80 anos Carai. E as mismas que tiñan meus pais E as mesmas que sigo mantendo Inda que restaurante ha ido cambiando moito co, co paso dos anos es, Ha ido reformando e mellorando Non no, no me refiero nas instalacións E no confort Tanto para non traballar como para recibir os clientes e, Como experiencia É algo que Que é singular Porque para comer Na nosa casa hai que pasar por catro ambientes totalmente distintos. Mm. Eh, Imagenseur que usted mañá o catter día acércas a comer a nosa casa, o normal sería que, que o quiseran entrar pola entrada principal do restaurante. No, mm. no noso caso. Eh, o que facemos é Invitamos a entrar por onde entran os nosos proveedores uh -huh. Por a trastienda Recibimos na zona de, de, de champán Damos un primeiro aperitivo uh -huh. Logo vamos enseñando os interiores O que non se ve normalmente nos restaurantes O noso cuarto frío Donde recibimos as verduras, os pescaos, as carnes Aí dispomos dun par de islas Donde en cada isla un cociñeiro Monta o segundo e o terceiro aperitivo Explica o diante do, do comensal Logo, acompañámoslos ao, ao, ao obrador do restaurante, a panadería, onde traballamos todo o tema de masas, fariñas, pan, chocolates, poténs bocados dulces. Aí daríamos o cuarto aperitivo. Vindo hacia a bodega, eh, un que pode recordar un pouquinho a un confesionario dunha igrexia, aí dámoslo quinto, e o sexto na propia bodega do restaurante. Uh -huh. E Estos aperitivos que son máis informales, máis divertidos, tardas entornos 20-25 minutos en tomarlo, pero son moi menos porque vas conocendo cousas que non se ven normalmente nos un restaurantes ah, ah, ah. unha vez non, non, non, que continua, por favor, que me estás <risa> <risa> dando <risa> <risa> continuamos, logo sí, sí, sí. pois pues imagínate, acabas de tomarlos hasta opritivo na bodega, e eh, colles un ascensor subes a planta cero que é a planta do restaurante mm. encontras un salón moi amplio pasete mesas, que sempre se buscou amplitudes comodidade, ah. e comodidade e aí con menú de gustación, ou a carta ou o cliente prefiera uh -huh. eh, unha vez acabamos ca parte 12 do, do menú ou da carta cada mesiña que temos no salón mm. comedor ten asignado unha sala de estar no salón de sobremesa, un anexo aparte, que é outro salón que é tan grande como o comedor, pero ali encontrás un sofás moi cómodos É unha chimenea, unha gran biblioteca con moitos destilados e ali o que fomentamos é tomar o cafeciño uns un pequenos bocados doces é que se anima a tomar nas copiñas pero sobre todo buscando a tertulia, a sobremesa o descanso da comida non é comer, tomar un café e marchar correndo non, non Dis, disfru... as, as, as sobremesas que se facían antiguamente nas casas non? Dis, Disfrutar co, co, coa proba completa Vamos, que, que aí o claro. que fai falta é precisamente Ter unha compañía agradable E ao mesmo tempo pois iso, de, de sentirse cómodo Como familiar, vamos, por así decirlo sí. non? Eu, cando, eu cando realmente me sento satisfeito E contento é, Cando a xente ven a casa e eh, eh, nós eh, intentamos ser o máis cercanos posibles pa que eles se encontran moi cómodos pero eu se detecto cando se sentan no salón dos horas de mesa, hmm. están sentados no sofá, e casi están sentados como se si estuera na súa casa, non sabe? <risas> sí, sí, sí. E eu sa son feliz, por que? Porque eles son felices Sí, sí, sí. Están, están disfrutando precisamente de ese ambiente que tilles mostra, sé que, por certo, hai que decir a todos os nosos oyentes que isto está na Avenida de Santiago 12 de Santa Comba, pertinho sí. de, de, de, de, de Santiago de Compostela, non Sí, estamos a, a 20 minutos de Santiago de Compostela e, e somos paso obligatorio para ir á Costa da Morte. Uh, uh, eh, bueno, son pues, un que que a súa economía xira ao redor de do leite máis do ganao, uh -huh. pero, bueno, aquí estamos situados xa fai 80 anos. De verdade que ten que ser un, un, bueno, unha experiencia única non o feito de poder participar precisamente aí nes bueno, espacios que nos acabas de contar A bodega de, é un, unha maravilla També ten uns vixo aí na, na vossa Páxina pues unha iluminación algo fora de ser parece que estes nun, nun, nun, nun plato de, de, de cine non A bodega está diseñada tanto en temperatura humedad e luz para que el vino repose e envejeza bien. Caralho, eh, É un espacio moi bonito, pero, sobre todo, o que, o que enriquece a gran variedade de oferta que hai. Uh -huh. Está moi ben representada Galicia, todos os seus pequenos produtores, eh, todas as súas curiosidades, pero, despós, a nivel nacional e internacional, non ten dúda ninguna. O xe, xa, que queren que, que se poñan aí na, na, na vosa página retirodacostiña.com é eh, que reserven, que reserven con paciencia, porque hai lista de espera, non? Bueno, eh, antiguamente o restaurante traballaba con seis meses vista, pero veo o COVID e fixo cambiar o mundo todo. Claro. Eh, nos empezábamos, estábamos reservando de semana en semana, pero ahora... A medida que as medidas van aflojándose, e vamos buscando unha pouca de normalidade, pues, pues, depende da de época do ano, pero... Eh casi un mes ahora mismo de lista de espera bueno pois pues eso tenemos que anotalo por lo menos nosotros para poder eh, cacando nos desplacemos a Galicia poder facer un oco e intentar disfrutar contigo non solamente es para saludarte personalmente e para felicitarte sino tamén para que ainda que quero que facer un hincapé un unha cosa importante que tamén descubrín que, que que tamén tens a posibilidade e ofertades a posibilidade de formarse con vosotros non? Sí, o restaurante eh para non é fundamental eh, a formación, sin eso non ha evolución. Eh nos estamos en Santa Comba que eh, que estamos por decirlo de alguma maneira no medio de, de, de, de Galicia, de, bueno, de entre, entre Coruña, Santiago, Costa Morte eh, estamos en un sitio estratégico pero hai que vir a propósito. Sí. Eh, nosos restaurantes necesitan xente cualificada para traballar. Claro. E moitas veces eh, no noso sector non hai esta, esta oferta, con lo cual temos que generar. Hemos creado unha residencia, unha capacidade de 18 plazas, eh, e bien. o que facemos é recibimos alunos de todas as partes do mundo Uh -huh. Eh, eu teño lle especial cariño os que son do meu entorno, porque esos son os que o día mañá teñenos que jubilar e eh, temos que dar pasos. Si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, pero bueno, moi moi moi pendientes de ir eh, generando A, a novas as novas generacións preparando é, é, preparando o futuro, no. como te dirix, ¿no? A verdade e, que e, é é unha honra é, é unha honra. Por certo, outra cousa que hai que destacar é o feito de que tedes varias ofertas con respecto a, a, aos Venus, ya, pero unha delas que recomendades é o bono regalo, non? Ese de, para dúas persoas ou ou bono regalo de persoa sola que que que que, que eses pasos de 65 de de cinco lugares extraordinarios, non? Sí, eh, moitas veces temos eh, pues a necesidade de facer un, un, un agasallo, un agasallo sí, sí. a unha persoa querida eh, neste, neste bono regalo que incluía a experiencia completa mm. de pasar por todos, los, todos os ambientes e eh, vai facendo un maridase de apropiar os platos que se van tomando É eh, moi divertido porque o único que traxe é que polo, polo o corpo eh, é, é, gana. é a janas de pasalo ben. A <risas> janas de, de, <risas> de comer e de, de pasalo ben, claro que sí, porque sí. en realidade son todo mmm, platos sorpresa na, na maior parte das coxas, non? Si, sí. eh, nos traballamos moito ca temporalidade dos produtos e con a cercanía. Eh, unha das asociacións que temos é que el, el 90% do que estemos ofertando ten un radio dun 60 kilómetros ao rededor do restaurante Ou seja, kilómetro cero por este estilo sí, no. eh, Cada vez hai que ser máis sensibles con este tema eh, Temos un par de huertos que traballamos en ecológico eh, Este ano, bueno, este, este mes en concreto empezamos un proxecto novo que o facemos un alojamento para os nosos clientes oito suito 80 metros cuadrados Carai. con, con unha arquitectura castrense que vai ser eh, moi innovadora porque non hai nada parecido bueno, estar sempre ativos e facendo cousas que é o que se trata esa Estrella Michelin tamén sirve para poder reforzar o traballo que estás facendo porque ti come comezaste come, come uh -huh. pois desde co, o principio por así decirlo, non estaba, estaba preparado como ti dices por parte, tiñes herencia por parte do teu avó pero que, a, a, moito traballo para poder chegar a, ese, a, a esa Estrella Michelin si sí. eu, eu teño que ser honrado eh, eh, estamos donde estamos Una, porque nos gusta moito o que facemos pero sin o pasado que tuvemos non seríamos capaces digo isto porque meus abuelos foron os pioneros, pero realmente os innovadores, o que pegaron o cambio do que facían meus abuelos ao que facemos nós pois foron meus pais que decidiron nun momento de deixar de facer o que facían meus abuelos e empezar a facer cousas diferentes e aí meu pai sempre ha sido un unha autodidata, e a min collume de pequeno ese cambio, e foi o que me enamorou, e fixo que seguíramos neste, neste bonito oficio que temos. A verdade é que, bueno, tamén un equipazo, porque ti tienes o director, tíres o xechefe, pero tes, tes un equipazo, porque senón eses éxitos, así tan no, solo non. No, no. <risas> eu, como, eu sempre digo o mismo, eu estou para culpas, O mérito non é meu, o mérito é do equipo Sí, pero Destacarías a, non sei, a cociña Destacarías a muller desca, A quen destacarías? A todos? No, hombre, vamos a ver, todos Aquí todos teñen a súa parcela E todos son importantes sí. eh, Eu, se, se teño que destacar A alguén por, por riba un pouco Dos demais posea pues a mía é a miña sí. muller que sí. me aguanta, que me si sí, a nos aguanta a todos, o sea, claro. nosas mulleres son as que nos aguante, lógicamente. Que pero... dirixe sí, sí. e que fai que as cousas teñan un pouco de sentido, se si non, bueno, non, bueno. non pararíamos de traballar. Entre os dous, entre os dous facedes claro. un un, un extraordinario. A verdade es é que eh, bueno, ti eres o dirixente e eh, os premios van para ti porque porque os mereces. E eh, eh, volvo a repetir, os nosos parabéns, para ti e para todo o equipo, vaindo indestinseible tamén, pero como non a esa dona que como diste aguántate, pero que tamén axuda a que todo eso siga adier, arriba como como é debido lo, lo Hombre, claro. de de verdade que che agradecemos muitísimo e seguimos desexándote muitísimos éxitos Manuel e eh, que os nosos e seguidores se poñan en contacto contigo en retirodacostiña.com para eh, intentar ter unha experiencia espe especial precisamente en Galicia Por certo que era unha pregunta que che quería facer á Lamprea la que, que agora sei que é época delas tamén pregades sí. para poder... Uh, sí. Sí. Este ano, por certo, está sendo un ano moi malo. Malo sí. me refiero que non hai. Ah. Non hai. Eh, pero, bueno, nos, eh, é un produto que nos encanta Ajá. e eu amigo que me gusta moito, cando traballo cala emprea, a empresa vedes que é un produto moi fuerte, non? Sí, sí, sí, que sí. vas comer la emprea non queres comer nada máis, bueno. porque, porque satura, porque é un produto por... que ten unha grasa Que, que enche, non? Bordeles, eh, sí, sí. si, si. Si, o que facemos xa o sea, moitos anos, non? Un produtor que temos, cando non las pesca, e Manuel teño na pre para ti. Sí. Bueno, facémolo de sempre. Pregúntame el, hmm. de sempre. ten unha cotá un pedaciño de de un riachuelo, hmm. un estreito, eh, e vai mas tendo ali entre 5 e 7 días. porque Por por que, fago, por que facemos isso? Porque non o que queremos é eh, Eh, polas a dieta. Des, no desbravalas casi, non? Claro, porque así elas non teñen alimento sí. e o que fan é tiran da súa grasa con lo cual se desgrasan. Ajá, ajá, sí, e sí, un sí. restaurante fágolle unha limpieza eh, exhaustiva e la guiso de tal maneira claro. que eu poño sempre un pedazo dela em en época no final do menú de gustación que ten 16 platos Carai. que cando choxar a súa final e si, xa non a quero cómela e ainda eu é un pouco lambón e ainda quero repetir porque iso que fai é que xa un bocado delicado sí. a veces a lamprea asociámola vou comer lamprea e non como nada máis se si lle faz un tratamiento adecuado podes comer la empleo todo día e non te pasa nada uh -huh. Pois, pues eso é o estudio eso é o laboratorio eso é o traballo que ti estás a facer e eh, eh, bueno, é eh, conseguindo eses excitazos que estás conseguindo de verdade bueno. que é un placer falar contigo e terte, pois pues, dentro, dentro dos nosos colaboradores unha grande emisión para nosotros, ese unha honra enorme terte aquí no noso humilde programa de verdade que te sí, agradezco muitísimo sabes, Manuel que chamar por teléfono, eu... A súas órdenes Bueno, moitísimas grazas, Manuel Acórrate eh... que me demos unha visita eh? Como me entere que veñas a Galicia non me vais ver temos un problema Si sí que sí eu teño unha xenda, xenda Lo que pasa é es que tamén para des, desparzarse precisamente con isto do coronavirus tampouco nos deixaban moito e entonces tamén sí. había, había que ir con coidadinho Pero non te preocupes que sí que o teño que facer E eh, ademais teño prometido precisamente coa miña dona a chegarnos a ese, a ese templo da gastronomía Bueno, Muy a vos a casa, templo nada, a vos a casa Muchas gracias Manuel A seguir colletando éxitos eh, Hasta otro momento, no te incomodamos más Nada, un sí. fuerte abrazo para todos Buenas noches Así despedimos a un grande La gastronomía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 plaza de la Vila de Gracia, número 12 a 9. unha sesión conxunta cos co, co, co seminarios que se celebran na, na Universidade de Barcelona, na Universidade de, refirme a, a, a Filoloxía de, de, de galego en, en a universidade. Cultura e política en Galicia no século XX, con d Ramón Villares, sobre seu libro tan interesante. Bueno O LUNS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 Axúdanos a despedir o programa de hoxe. Antes de eso, quería decirles que precisamente D Ramón Villar Espaz, que foi precisamente foi un, grande, eh, un grande historiador, eh, pues virá a Universidade de Barcelona, concretamente a Facultad de Filoloxía e eh, Comunicación da Universidade de Barcelona, a Gran Vía de las Corts número 585, alí na aula 102B, pati de letras, o día 14 de febreiro ás daza 6.30 terán mm, pues, a posibilidade de, de escoitalo posto terá, que terán unha charla sobre cultura e política na Galicia do, do século XX e con esta noticia, eh, con esta música que temos mm, aquí o Carón pois pues, despedímonos hasta o Vindeiro sábado á mesma hora queridos ouvintes, que teñen unha feliz semana ato sábado que ven como o aire boa tamén bo pensamento a inalar escorrinca inalaba e pronto me levantei sacudin o meu capote conforme estaba que quixen facer un tú me reparei que non tiña tabaco pa pensamento para que sobes tan alto secesqueba y se arcutan